Iubiți credinșoși, suntem în Duminica a patra a Sfântului și Marelui Post, înainte de Sfintele Paște. Am trecut de jumătatea postului, ne apropiem cu nădejde și bucurie de Dumnezeiască și slăvită a învierei. Dar ca să ajungem cu adevărat pregătiți pentru Înviere, pentru Pașterii cel nemuritor. Pentru veșnicie trebuie să ne pregătim. Și pregătirea înseamnă să ne înnoim viața noastră duhovnișească, să înlocuim păcatele cu faptele bune, răutatea să o transformăm în bunătate, zgârșenia în milostenie, mândria în smerenie, iubirea de bani în iubirea de sărași și cu de de asemenea, acestora, vom simți că Hristos învie în noi, că Hristos se așează în inima noastră, că Hristos calmează lumea tulburată, că Hristos liniștește și binecuvintează România. Sfânta Evanghelie de astăzi este cu tremurătoare. este singurul loc din toată Sfânta Scriptură în care se vorbește cel mai direct și precis de ce intră demonul în unii din oameni și când și cum poate fi scos. Că în definitiv lupta noastră de o viață nu e alta decât ne luptăm cu diavolii. Diavolii din iad, diavolii din văzduh, diavolii care prin patim ne stăpânesc pe noi și cu oamenii purtători de diavol. Voi încerca să explic toate aceste Lucru care sunt adevărate, dar cu cutremurătoare. Trăim o lume care se demonizează. Trăim o lume dirijată de nevăzuți demoni și de vădutele lor slugi, și o conduce spre satanizare. Iar noi, cei care credem în Hristos, cei care suntem cu Sfântul Acuși în inimă și în mâinile noastre, cei care credem cu în Înviere, și în veșnicie ne luptăm care cât putem, ca să nu ini de demonul, nici în țara noastră, nici au intrat, nici în casă de noastră, nici unii ori și unii din ele au intrat, nici în inimile și în sufletele noastre. Față Cu de cuvinte, mântuirea noastră înseamnă lupta să alungăm pe diavol din noi. Diavolul înseamnă mai multe lucruri. Potrivnic. Dar diavolul din noi intră prin patimă. Este păcatul în mine, Este și diavolul nu stă păcatul fără să lui diavolul în mine. Este băția în mine? Vai de mine, am un diavol. Cine îl scoate? Cum ar Când voi scapa de el? Mă stăpânește și mă biluiește demonul desfrâului, care este diavolul numărul unu al lumii de astăzi, apoi diavolul, ăștia este în toți aceia care se înducesc, și se satanizează prin desfriul. Sau alcoolismul, sau orice care vezi. dar nu mai puțin. Diavolul banului, alergăm în toate părțile, banul, banul, banul, dacă se poate să fie verzi și cât mai mult. Toți aceștia spurtători de demoni, te stăpânești iubirea de bani, ai mai mult decât unul din demoni, chiar dacă nu caz ca și eu demonizat cu capul de pământ, dar ca cu subletul iar, fii mai rău. Fii mai rău. Și acum să la Evanghelia zilei prin care sper să vă explic foarte pe scurt Lupta cu diavolul. Cum putem birui și când suntem viruiți? Și de ce? Un om aricare spune de Evanghelia Zilei, a venit la Isus Hristos. Domnul a dus-o pe o de pe muntele taborului. Spune la capitolul 9 de la Marcu. Când aveți timp seara, mai deschideți Noul Testament sau scriptură și mai deschideți Evanghelia Duminicei. Este, cu adevărat, plin de învățături și ne cu tremură și Domnul coborâse de pe muntele Tabor și jos era mult în și nou ușteniști, jos și trei era cu el sus. Și a venit Betuom plângând. A căzut și când că în genunchi înaintea lui veden s-a dus și oamenii în genunchi, era un ebreu. Iar Dumnezeu Mântuitor nu era nici ebreu, nici rus, nici român. Iar Dumnezeu tuturor oamenilor. Ce a zis? Învățătorule, atât știa eu, că e un învățător. Ai mine de mine, că Iată, am adus pe fiul meu bolnav de duhmut mut la usernicii tăi și i-am rugat pe fiecare să-l scoată și n-au putut să cheamă duh mut, pentru că nu vrea să fie nevăzut, să intre, să nu-l bagi de seamă. să fie și surd ca să nu-ți audă rugăciunea ta când stai la Dumnezeu să fugă de la tine și să fie și rău ca să te chinuiască cât mai rău și Domnul Știți că este un om, s el îndoielnic, ca fiecare care dintre noi, l-a mustrat, în mod general. O neamă nefinicioasă și îndăreză, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi. Așa se nu putem să o spunem numai evreilor de acolo 2000 de ani și peste noi, foarte valabilă. Cu alte cuvinte, dacă sunt cu voi, de ce nu trebuie cu în mine? Și dacă credeți în mine, de ce nu faceți porușele mele? Și dacă ziceți că le faceți, de ce demonului și și păcatelor? Până când voi fi cu voi? Adică va veni o vreme când vă voi părăști în veci. Asta e judecat așa, de pe ori. Dar după ce l-a munscat, a spus lui a aduceți copilul la mine. Și l-a adus și l-a pus înaintea lui. Și biectul om credea că dacă a copilul demonizat în fața lui Hristos, și gata să vină. Dar nu credea că el este însuși Fiul lui Dumnezeu. Dar și noi ne putremurăm de un lucru care nu v-ați niciodată. Ați văzut că demonul stătea în copil în fața lui Hristos și nu ieșea? Și demonul nu știa că este Hristos de față acolo? Vedeți că este un demon! Nu ușeriște și la fiecare s-a dus copil, scoate-l tu, Toma, scoate-l tu! Matei, Bartolomei, toți numele apostolului, Iuda, ce ei, au încercat n-au putut. Vedeți că sunt în fața lui Hristos demonul nu iese? Când intră? Când îi dă poruncă. Și când nu Când îi dă poruncă. De ce intră el în om? Tangerii sunt mult prea mari ca să le înțelege. Dar de obișeur, el intră în om pentru păcatele părinților sau ale neamului, lui, sau respective și pentru chiar păcatele celor bonac, dacă este om matur și a făcut mare păcat. Dar nu intră în fiecare om. Dacă intră în fiecare om, de un mod văzut, cum vedeți că și ei demonizați, ar fi cu cutremurător. Însă demonii intră în oameni nu numai în chip de demonizare, ci intră prin patim. Asta e mult mai grea demonizarea prin patim, prin naravuri rădei, decât demonizarea prin un diavol care intră chiar într-o fetiță, într-o copilață Așa se mântuiește. Se intră a cei care este chinuită de un demon, dacă se smerește și plânge și se roagă, se mântuiește înaintea noastră, că i -a duce o grea pătrimire. Dar ferească Dumnezeu să intre demonul noi prin păcate. Demonul de Sfrâul este uriaș! Ăsta a umplut iadul, acum pune desprezbetează. Și mulți dintre ei vor fi români și româncuții de ale noastre. Și fi și fiși de ale dumneavoastră. Iar noi trășem și simtare tare bine. Dar nu suntem realiști să ne gândim cum se face să nu intre demonul în copilul meu, în copiii mei, în casa mea, în bărbatul meu, în femeia mea, în țara mea. Și? Deci a venit ce săraici. Și domnul nu s-a trebuit să-l și și-a întrebat, de câte vreme este bolnav? Așa zis. Contează? Cel mai greu deamor din noi care este, este păcatul, fraților." Și duhovnicul trebuie să te îndrebe la spovedanelor, de câte vreme faci numele ta păcatul acesta? De care spui că nu te poți scăpa. Păi atât atâta, din copilării. Așa a spus și tatălul acesta. De, de câte vreme era bănavă? De când era din pruncii? De când era de la sfântul, A Dacă era mai mare, bă. Contează foarte mult, că când vrei să scăpi de o bolă, de un patimă, de-un demon, trebuie să știe preotul duhovnicul tău sau cei care îți roagă pentru mântuirea și salvarea ta când ai intrat, în ce împrejurări, de câte vreme, cum se manifestă și ce-ai făcut tu ca să scăpi demoni. Rețineți că, sunt două tipuri de luptă diavolii pe noi. Mai rar, când intri direct în om, cum ați văzut, se auge la Sfânte Matei mereu cu fetele, băieții, mai mult fetele, așa? E o taină. aici, de ce mai multe fete decât băieți sunt bănați, este un cel mai ușor Fel de demonizare. Și sigur, acei care radă această demonizare și aceste duhuri, se mântuiesc acești copii. Chiar dacă nu se vede decât dintr-o dată. Ei toți se mântuiesc. Înaintea noastră, fiindcă duhul cușe foarte grea. Și toată lumea arată și fug de ei. de rușinea care o rabdă ei, din iritatul care erau ei, când pătruse măsă, așa să să de ei, este ceea ce se mântuiesc înaintea noastră. Al doilea fel de demonizare este cea în păcate. În arabut patim. În fruntea cărora stau două feluri de oameni, desfrânații și alcoolizații, și viețivii, notori, care tot de aș viața. Sunt cei mai numeroși oameni care poate ei demon. și mult mai deu de vindecat un viețiv și un de decât o tânăr sau un copil nevinovat care îi marcat de demon pentru anumite friși în fața de păcatele părinților. S-a văzut de că demonul e De Deci Vedeți, în fața lui Hristos, fruncul, copil era jos și îl chinuie vrăzapă. Nu vă ia să iasă demonul. Știa că e Hristos, Dumnezeu, de fapt. Și -a atunci, de tu tată, și, Doamne, dacă pot ceva, ajută-ne. Că te la te aruncă, demonul zice, când în apă, când în foc. Foarte interesant. Și să sana ne în apă și azi în foc. Iată ce spun unii Sfinți Părinții. Când te aruncă demonul în apă, adică îmi pasem moi, cum se spune, lenevirea, somnul mut, desfrânarea, îmi pasem moi, ca apa. Și când te aruncă demonul în foc, în spate ius ca focul. Mânia, răutatea, răzbunarea, uciderea, câima, a că-i aici îi rămânica. și se întâmplă așa. Deci, vedeți, societatea noastră de azi gândiți se vă foarte bine, pe unii aruncă în apă, N-au cum spus mea la biserică eu sunt Maudon, mă, mă odinesc, a fost azi noapte și eu, la o cumătrie s sau pe un drum, azi că fac și el fără mie. Și tot așa și tot așa până când rămâne și el fără rai. Iar anții și duminica, asta să mă duc la putare, am măbucat, am la parlamentul, la care știm noi cinești. Iar în rază acolo și reușem la proces. Să facem cu tare, să facem afacerea cu tare. Acestea sunt aruncați în patim ius ca popul. Luați aminte, frate. Și atunci Domnul a spus, dacă și tu, Tatăl, crezi că poți să faci așa asta, să v-am Dacă poți crede, să v va mântui copilul tău. Auzi? Îți se răspunde cu măsura ta. Dacă poți ceva, ajută-mă și Domnul spună: dacă poți să crezi, te Ești Deci vedeți că de cele mai mulți ori demonul care intră în unei din noi sau orice parte, am spus că tot de un demon mai periculos, nu iese de noi până când noi nu putem să credem sau nu credem cu tărie. Deci înainte de toate, ca să scăpăm de demoni, trebuie să ducem o viață curată, creștinească, duhovnicească, ca să nu apuse demonul a intra în noi. Al doilea lucru, dacă a intrat în noi, tărească Dumnezeu sub forma sau alta, să alergăm cu tăriei repede la biserică, la duhovnic. Părinte, sunt stăpâne de o m-am învățat pe beța păi. nu mai pot să scăp de demonul ăsta. Nu lăsa să cu patrie mă dar așa mori. Sau și nu știi unde mai găsesc neamul prin șansă. Fratele, nu vă știu cu astea sunt, sunt complicie. Știm, tot ce se întâmplă în societatea românească, fiindcă vrem, nu vrem, zilnic vin. Dacă nu, bărbații, mai ales femeii, și boșesc pe la ușile noastre, sub epidrahirii noastre. Ce se fac părinții cu fața acolo, la vale, cât Turcia, ce se fac cu bărbatul acolo, cât e cârșim, ce se fac cu tare când mă să mă omoare și am găsit alta sau altul și așa mai departe. Sunt urmările demonilor care intră în noi, fiindcă n-am ținut ușa închisă și nu am venit la timp la biserică, și nu stăm duminică, ne scapă rău. două ore la biserică, e La fel, La merge până la șase ori. Mai înseamnă de răli, sau la sport, sau la un nu până dimineață. A poți nu ții somn. Aici o oră, două, și tot. Unde din noi mai cască să mai uită în sus, să mai la șeas, mai nu mai Pe povații. Deci, eu vă spun desirect, Asta în limbajul popular, ca să înțelegem mai mult. Nu în timp de filozofie, acum. Filozofia cea mai adevărată este să spunem adevărul la lume. Să nu vă ducem cu, să spunem cu zăhărel. Și iată că și te că și tu să-ți vindică copilul tău. Și atunci a om strâns cu ușa că era îndoielnic ca toți dintre noi, crede Doamne, a strigat el, ajută necredinței mele. Și în clipa aceea, diavolul a chinit tare pe copil, mai să-l acolo jos și Dumnezeu a poruncit: ești Duh mut și sur din copilul acesta. Și a fugit de mână. Atunci a fugit când i-a dat poruncă. Vedeți că el, dacă nu a dat porunca lui Hristos iese de noi. Înseamnă că tot numai la porunca lui sau îngăduința lui intre în oameni. Pentru păcatele tatii, ale mamei, ale bunicilor, ale străbunilor și așa mai departe. Și l-a scuturat aia că de toți că a murit. Deci și l-a apucat domnul din mânuțe și l-a ridicat în sus și l-a dat sănătosui fiu tatălui său. Și s-a dus copilul. Puteți cu Tatăl vindecat. Dar a spus ceva care, uitați-vă să vă, vă amintesc. Deci, ești Duh necurat și rău din copilul acesta și mai departe. Să nu mai intri în El. Noi am observat, asta poate mai putin, știți? Că mulți se vindică, chiar din ăștia tineri și tineri, fete mai mulți, Și se vindecă din diavol. dar unul, unul, două, i-a în Așa e. Nu e o glumă, e o realitate. Deci, Hristos i-a spus să nu mai intri în El. Asta înseamnă că i-a dat poruncul rești de vești, de acel copil nu s-a mai atins, n-a mai îndrăznit. Deci, fraților, lucrurile sunt bate cu tremurătoare. Și atunci, iată, vin apostoli, ușenișii, deoparte, Doamne, ne rușine de lumea asta multă care ieșea, dar noi ce n am putut să-l scoatem. Cât e ăsta? Da? Înterăm și noi din creuți, Doamne, ce ne rugăm și nu iese, nu se vede. Și a spus clar, spune în altul Evanghelie, pentru din asta, a spus Hristos în alt Evanghelie. Și mai departe adaugă că acest soi de diavoli cu nimeni nu poate fi alungat din oameni păi numai cu rugăciunea și cu postul. Două arme care sunt mai tari decât toate armele și a rușelor și americane și a tuturor celor care își fac numai arme în mare lumea. Două arme care cu tremurul celul și gonesc iadul. Rugăciunea unită cu postul. Arde pe diavol, alungă pe diavol, cu cu și îi dintre noi. Deci, fraților, Hristos a dat aici soluția finală. Vrem să scăpăm de ei, să ducem viață în corată, ca să nu le găsați cu ușa deschisă să intre noi sau în copilașii noștri și în casa noastră. Fie că intre direct, cum vedeți că se acum, ești de unul, fie că intre prin parte, care e mult mai cumplit și mai de vindecat, un, un demonizat sau un mom de alcoolism sau un desfrânat. Mult mai greu de vindecat. Așelor decât cel care poate de ei bine, și acum să ne întoarcem la concluzie. Iubiți frate, lumea toată pare să se că, că am pierdut echilibru. Moral, nu mai zice. Când majoritatea lumei la noi e ca la noi. Slavă Domnului! Să simți roadele credinței încă în poporul românesc. Cu toate păcatele, multe și mari demonii care în România astăzi. Dar încă mai sunt peste 200 de mănăstiri, încă sunt peste 10.000 de biserici în care se face Cărbătoare a la liturgie, și încă sunt 5-6 mii de călugări, și atâtea sute de mii, poate milioane de mame care știu să se roage, care știu să plângă, și atâtea, și atâtea tineri și tinerii care trăiesc în feșorie, pentru care Dumnezeu are cel din tâi grijă. Și le ascultă rugăciunea, așa copiilor nevinovați, și a tinerilor și a tinerilor feșoare, și lacrima mamelor, și suspinul fratelor și rugăciunea călugărilor și liturgia preoților și binecuvântarea arhereilor, Dumnezeu o vede, Dumnezeu o primește. Dar să ne sărim și noi ca nu cumva, diavolul să îi dăm firește să intre în noi, în casă și mai restă în inima noastră prin patim. Cele mai culpite patim am spus astăzi sunt mai multe. Deci sunt necredința. îi mai mare debunul ateismului decât debunul alcoolismului. Că cel când corizației, când îi să părinții, cu plânge, părinții nu pot scăpa, deci, nu pot să-și scape de patul că, în adică intră acolo în creier în sânge și foarte devreme să vindică. Dar cel care ia ateu, se zice că nu-i Dumnezeu, așa la are un legion de diavol, așa poți fi tot toți și cei din toate părțile bisericii, nu iese nimic dintr-unul. Fiindcă intre mai mult în geori, dacă nu credeți. Deci, luptați-vă, luați aminte să nu intre în noi. Să Dumnezeu că nu are. Cine? să se mai roage. nu mai sunt sfinți ca o dinioară să se roage pentru noi. Că dacă nici apostoli n-au putut în cazul acela să vină și un copil, noi păcătoși care suntem plini de griji, de probleme, vorbim mult, ne rugăm puțin, mâncăm de dimineață, mai bem cu un pahar mai mult decât trebuie și nu știu și să ne cu veșinul și ne de la gard, de la grădină, pentru un țăruș, cu atât mai mult nu ne va auzi și va intra mai ușor în noi. Dar, Armele numărul 1 cu care noi alugăm diavolul din noi sunt următoarele. Rugăciunea cu Postul și cu Sfânta smerilie. Apoi și țirea are o putere extraordinară. Și ca să nu uit, când aveți caduri în sat sau într-o familie de oameni demonizați, nu numai pe preotul a singur, el singur nu poate să-l scoate. Dar dacă vine tot satul, tot cartierul și ala, la omul bolnav, la persoana aceasta sau să parte Sfântul Mastru, și dacă poporul acela acceptă să postească trei zile și trei nopți și dacă știți că în timpul acesta la cu preotul și preotul face trei zile, de Sfânta Liturghie și se roagă, nu apuc a treia zi, a plecat, alarde, fuge, împrăpăște, fuge din el. Vezi, asta e cea mai ușoară care de vindecare de demon? Trei zile și trei nopți, satul respectează să postească? Da, postează? Domnul știe cât! Preotul să facă trei zile și trei ori Sfânta Liturghiei și după așa e Sfântul Mastur, și să știți la Sfânta Psaltirii, care cât poate, unul cu mătrânire, unul cu psaltirii, altul zice Tatăl nostru, dar mai mult psalmi Psalmii, psalmii arbiți diavolă, psalmii alungă duhurile rele din noi și veți gădea minuni cu ochii ca diniva. Asta este soluția finală sau metoda cea mai duhovnicească și mai sigură de a izboni patimele și demonii din noi și nu pot încheia păi nu spune exact ce se întâmplă azi în la noi și în lume. De ce să nu o Atât cât citim din Sfânta Scriturii, atât cât știm cât am adunat și noi în 60 și ceva de ani cât i-am trăit până acum pe Pământ, atât cât citim, cum am spus, și vedem cu ochii ce se întâmplă peste tot, se lucrează organizat, sistematic, diabolic, secret la demonizarea Întregii societăți creștine. Metodele sau mijloacele cele mai eficiente, cele mai puternice care contribuie direct la demonizarea societății creștine azi sunt următoarele. Eu îi spun cam cum le gândesc, dar dumneavoastră în taină o să judecați, și o să vedeți că avem dreptate. Întâi de toate, rămâne în continuare televizorul, sau el, televiziunea, dacă să spun mai corect. Unii și prin care se transmite în toată lumea creștină pornografia. Cât timp aceste tunuri satanice vor lucra pentru diavolul, pașii noastră, nu va fi, liniștii în casă din nu va fi, fetele noastre și surorile noastre mai mult pe la discoteci și pe la muzică rock și prin cimitirii cu sataniștii și copiii noștri nu se ascultă de noi. Deci întâi aceasta. Luați aminte. De aceea noi spunem, și răcnim până răbușim, nu lăsați copilașii, sunt îngeri, copilașii, vinovat. nu-i lăsați să stea cu ochii pironiți acolo. Fiindcă cel care dă de acolo firmele acestea, nu vrea, că aceștia sunt și nepotizați, și nu pierd nici în Hristos, și au un jurământ cu diavolul. Să luptăm pe toate căine, să demonizăm toată lumea. Că ei, cred în diavol nu în Hristos. Au mijloc de a sataniza societatea noastră, creștină, este alcoolismul. La noi, la români face adevărate ravazi. Ceea ce se întâmplă, de știți mai bine ca mine. Case destramate, divorțuri s-au făcut, cum e, la piața neamță, în fiecare zi, 40-60 de proșed de divorț pe zi. Motivele principale. Alcoolismul își bace soția și pune sărapta să nu să omare și al o găsit pe alta. nu se la despre. Cu scumătri, Alt mijloc prin care se satanizează societatea noastră, citirea cărților cu substrat, cu conținut satanic. Toate cărțile care nu au pus și pe el, care nu sunt ortodoxe, sau nu știți, cu ele mergeți la părintele satului, părinții bună de asta, sau nu. Și este după cum preotului, sau a mănăstirilor, sau a că în România încă să mai bine ca oasă țară cu mănăstirile. Întrebați, nu știți ce? Nu știți? pune un cârbunțor pe ea să închiduși mâineva, duce la un preot bă de să spune, Păi bun sau nu-i dacă nu știi, e și s-o în casă. Deci, nu citiți orice, nu băgați în casă orice. Apoi, altă sursă prin care se satanizează societatea creștină, este vrăjitoria. sau triplat vrăjitoriile, mai mult partea femeiască. Și auzând, ne multe, Cu adevărat, se lucrează cu demoni în cea mai mare parte a lumii, a lumii creștine. Apoi, altă care, prin care intre demonul în noi, este în ateismul, este banul. Demonul mai intră în noi prin bani. Să nu vă mirați ce vă spun. Banii demonizează omul. N-ați văzut cu un om care, cu cât are mai mult, îi mai fruntat la față, îi mai zgârcit. Nem mai crispat, mai agitat. Nu poate să stă un șat la biserică, mai mă cu tare. Da, o telefonă cu tare de să scot bani din colo, că să facă din colo tare afaceri. Și el s-a răcuit până când, până mor. Bașe morobet cu telefoanele, cu privatizările, cu mașinile, cu toate. Și mai sunt șati, multe astea sociale mai importante. O altă cale de demonizarea a societății este însuși această metodă de ultima vreme, de a uși de pe copii. Avorturile formează un act, nu numai criminal împotriva vieții, ci este un act de demonizare a celor persoane care sunt implicate la o asemenea crimă. Și toți și toate care se sfătuiesc, ai, ai, discuia, ai, doi, îți a treilea, și așa mai departe. Toți care contribuă la o crimă ca aceasta vor fi străpâniți din cel nepărat. Deci luați aminte, pe scurt, v-am spus cam cum intre demonul noi, ce urmărește lumea de astăzi, de este așa de mult, prin prăbușări economici, prin cutare, prin tulburări prin și ce se întâmplă acum, toate sunt dirijate de cei care nu cred în Hristos. Cum îi cheamă? Întrebați pe Hristos și citiți în Sfânta Scriptură. Spune cam exact ce se întâmplă și ce se va întâmpla cât de curând. Pregătiți-vă, împăcați-vă, iată suntem în Sfântul și Marele Post. Salvarea noastră este dreapta credință ortodoxă. Bucuria noastră este că se roagă prea Sfânta Lăstătoare de Dumnezeu pentru noi. Arma noastră, Sfânta Cruce, nădejdea noastră, Sfânta Liturghie. Părinții noștri sunt duhovnicii noștri. Bătrânii noștri sunt și ei mijlocitori, ca au mai mult îndrețările la Dumnezeu. și ea nu uitați! Ce este sfatul bătrânilor? Când nu știi, schitul nu departe. Din trei de aproape de mânăsir și schitul, oricum ne-ar găsi. Dă un vă pări, ia am cazul cu tare și să fac. Și așa mai departe. Deci, bisfrați, pe scurt de tot, v-am spus de ce a intrat demonul în acest copil, cum a ieșit așa și cum putem și noi să scăpăm de demonii, cei care intră în tineri sau cei care intră prin fate în noi. Și cel mai greu și omul care are demonul sub formă de patimă, este mult mai greu de vindicat. Acum, dacă vreți, un cuvânt pentru cei care sunt patimași cu alcoolismul. Să știți că și este e tot un demon. Eu propun, sunt de cei care sunt el și aveți cazuri concrete în familie, ca cel care vrea să scăpe de această patimă, să fie dus la un preot bun sau la mai mulți, să-i facă și Sfântul Mastru, să-i încetească rugăciune de demonilor din el și veți vedea că de trei ori mai repede scapă de acolo. Din scapă. din cheiere, vă îndemnăm, mai ales acum în Sfântul Post, să vă să mai mult. Sfânta psalțire și cu postul fac minuni. Viața curată în posturi obligatorie. Spovedarea o odată dacă nu de două ori, este de asemenea obligatorie. Țineți Sfântul Post cât mai mult și când mai bine, cum puteți. Și veți vedea că până la Paști și după paș, veți vedea că Dumnezeu și-ntoase fața de către noi, dacă noi cu toți sau cei mai mulți vom posti, ne-om ruga, ne-om împăca, om umple bisericile și mănăstirile și vom trăi în Hristos. Altfel, ferim. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu Mântuitorul lumii. care s-a refinit că sunt Crușie pentru noi, păcătoșii, ca să ne scape țara și lumea România și toate țările creștine să ne scape de demoni, de cei demonizați, de cei care aduc demonii în țara noastră, de cei care vor să ne vândă stuple duși țara la străini, de cei care nu se roagă, să ne scape Dumnezeu de sectele care vin peste noi, să ne scape Dumnezeu de cumpliturile patim, ca și țara, și lumea, și noi, cu ajutorul lui Hristos și cu puterea Sfântului Cruci, să ne putem izbăvi de toate cele și să putem săbi pe Dumnezeu cel în l trăim Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.